A 20. rész, 22. versétől fogjuk folytatni mai este ezt a, a bibliaórát. És mielőtt elolvasnám ezt a bekezdő verseket, egy-két gondolatot elmondok arra, hogy a múlt héten hol fejeztük be, a falapustól arról a döntéséről volt szó a vége felé, hogy, hogy úgy döntött, hogy egy gyalog fogja megtenni az utat, roházba. És arról volt ott szó, hogy, hogy ugye ő egész éjjel prédikált, nagyon fáradt lehetett, és mégis ő a szellemtől indítatva, a szent indított, úgy döntött, hogy inkább gyalog fog elindulni, ezt a 30 km-es utat gyalog teszik meg, és utasította a többieket, hogy majd várják meg hajóval, menjenek elélyek, és hogy miért volt ez fontos, hogy a gyalog menjen volt szó, hogy nyilván az Úrral akart beszélgetni, Istennel akart egyedül lenni a gondolataival, a, a gondjaival, a problémáival én gondolom, hogy nagyon sok mondani való, lehetett Istennek Ő szívébe is és biztos vagyok abban, hogy hogy amiközben mentés és és gyalogott fáradtan, kimenülten Isten válaszolt, mint Isten beszélt vele és a volt szó, hogy is meg kell venni az alkalmakat tehát áldozni kell Azért, hogy, hogy én az ural tudjak lenni a volt arról, hogy imádkozni kell, időt kell, szakítani a, a minden és az imádkozásra, az Úrral való közösségre, és hát erre oda kell számolni a munkat. Hát röviden ennyi volt, és most a ahogy mondtam, a 22. verstől fogok felolvasni Pálire verset, és folytatni fogjuk ezt a történetet. 20. rész, a 22. versétől a 24-ig fogom olvasni. És most ímé, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik, mik következnek ott rám, kivéve hogy a Szentlélek városonként bizonságot tesz mondván, hogy érván fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem dráganéken, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Fálapostolnak ez a kijelentése, hogy, hogy az úrtól vette, hogy nyomorúság és énség vár rá, fogság és rasságba fogják vetni. Ö, azt hiszem, hogy, hogy ö, Előbre kell egy kicsit menni a történetbe arra, azzal, hogy, hogy megértsük, hogy miről is van itt szó. Amikor az Úr Jézus páratostót elhívta, amikor a damaszkuszi uton eléjárt, a, a Szentlélek szinte levette a lábáról, földre esett, és az Úr Jézus azt mondta neki, hogy, hogy én meg fogom neki mutatni, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Nem tudom, hogy, hogy miért volt ez annyira fontos, mennyire, mit akar nekünk ezzel a szentérek bemutatni, megmutatni, hogy, hogy mi, mi célja volt azzal, hogy egy olyan ember, Átal írja meg szinte a, az Úrszövetségnek az alapjait, aki szenvedésről szenvedésre, nyomorúságról nyomorúságra, nyomorúságra ö, ö, szinte lépésről lépésre minden útjával felelhető az, hogy, hogy ö, akadályozva van, hogy ö, ö, bár nyitott ajtókat adott neki Isten, mégis arról tesz bizonyságot, hogy nagyon sok az ellenség, hogy hogy mennyire semmit érő lett volna az ő élet és a szolgálata, ha Isten nem ilyen úton vezeti ezt az embert. Megdöbbentő, hogy ő arról beszél, hogy olyan gyülekezetben van, olyan gyülekezetben szolgál, olyan gyülekezetben hívta el Isten, amit Jézus Krisztus az ő vére által szerzett. Hogyha az Úr Jézus nem volt volna tökéletesen engedelmes az Atyának, nem lett volna engedelmes végig és végig, akkor nem lehetett volna pálakba a gyülekezetbe. Elgondolkodtam azon, hogy az egész új szövetség, az, az egész kétezer év, ez a gyülekezet, a hívőknek a... A, az élete, hogy teljesen vérrel indul. Teljesen, milyen komoly, véresen komoly dolgokkal indul az egész új szövetség, az egész kegyelemnek a hirdetése. Mennyire fontos volt az, hogy, hogy ezt tudomásul vegyék a, a, a, az emberek, a tanítványok, hogy, hogy itt egy óriási ellenséggel vagyunk szemben és hogy itt nem lehet azítani, itt nem lehet úgymond fél szívvel, fél odaadással tenni a dolgokat. Ha nem harcolunk és nem küzdünk, hogy teljes odaszállással, nem tudom, hogy Fölfogtuk-e mi azt, hogy Pál Lapostól miért hangsúlyozta annyira a teljes odaszállást, a teljes odaadást Istennek. Pál választott edénye volt Jézusnak, és ő, érdekes módon ő, arról beszél Pál, hogy én kárnak és szemétnek ítélek mindent, hogy az Úr Jézus Krisztust megnyerjem. Teljesen tisztában volt azzal, hogy ezen a Földön minden tudás, minden ismeret, minden rang, minden uh, hatalom, ami a, a Földön elérhetés, amit itt a Földön adnak, az, az, az kár is szemét, az de nem vezet, nem viszi előre az ő életét. És nem csak az, hogy kár és szemét érték fel az egész, hanem hogyha ezzel foglalkozik, a földi dolgokkal, az még akadály is lehetne ennek a, a, a hívő életének és a szolgálatának. Eszembe jutott az a ige is itt a példabeszélek 10. 11 ből hogy Életnek a forrása, az embernek szája, hogy tulajdonképpen ő arra választott, akik állapostolt, hogy az életbeszédét hirdesse, Istennek az evangéliumát, az öröm üzenetét hirdesse, hogy van győzelem, van lehetőség, és Isten tud élni és akar élni az emberben. olyan ember volt, aki visszavonhatatlanul, maradéktalanul, teljesen átadta magát Istennek. Teljesen Isten kezébe tette az életét, és minden gondolata, minden cselekedete, minden tette, arról tett bizonságot, hogy bizony ő, ő ilyen ember, aki Aki, hogy ezt a, az Isten uralmat a szívébe megőrizze, hogy ebben meg tudjon állni, ar arról beszél, hogy megsanyargatom a testem és szolgálvá teszem. Minden erőmmel és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy én az én életemet átadjam, hogy én akadályt megöldítsek az úr munkája és az úr terve ellen az én életemben. És azt hiszem, hogy, hogy mindannyian elgondolkodhatunk azon Isten mennyire ő, komolyan vette, mivel ugye az életével, a vérjével fizetett értünk és az egész ügyért, hogy az embert megkeresse és megtartsa, hogy mennyire vesszük mi komolyan. Amikor ez az egész elindult a mennybe. Amikor az időnek a teljessége elérkezett, és Isten döntött arról, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus le fogja küldeni a mennyből a földre, akkor ott egy óriási karamb, egy óriási dolog vette kezdetét. Hiszen tudjuk, hogy ez hogy történt, olvassuk az evangéliumunkban, és Jézus Krisztus ebben a munkában akar bennünket is elhívni. Erre a munkára akarja az életünket, oda tenni szinte, és gondoskodott arról, hogy legyen valaki, legyen egy ember, és ez a Pán Kustól volt, aki példát ad, aki mint egy bemutatja, hogy hogyan kell ezt tenni, hogyan érdemes ezt tenni, és tudod, ha ez belső elhívás, belső meggyőződés nincs az ember szívébe akkor nem fogja tudni ezt jelinténni. Pál azt mondja, hogy én örömmel teszem ezt. Én tudom, hogy fogság, nyomorúság, és még ő maga se tudja úgy fogalmazza, meg nem tudom, hogy mi vár rám. De belül megvan az a bizonyosságom, hogy, hogy engem Isten küldött, hogy engem az Úr indított erre az egészre, és én biztos vagyok benne, hogy Isten áldásával fogom végezni a dolgomat és az ő elejével. Aztán folytatni fogom a 22-től, 22 volt a 24-ig, most a 25-től. És most így, én tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat, ti mindnyájon, ki között átmentem, prédikálván az Isten országát. Azért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Viseljétek! Gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a szent szellem titeket tett, az Isten Nagy egy Szent Egyházának legeltetésével, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, imagatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezzen arról, hogy én három esztendéig éjjel és nappal, meg nem szinten könyvhullatással inkább mindenkit. Miközben arról beszél Bálakostól, hogy mit cselekszik ő, mit tesz ő, hogy a teste, amikor a hímnek a teste benne, hogy Isten tudjon élni, lakni az ő szívében, arról beszél itt, hogy, hogy lesznek olyan emberek, akik, akiknek nem lesz a fő céljuk, hogy átadják életüket Istennek, hogy teljesítve odaszállják magukat, hanem, hanem arról beszél, hogy... hogy ti közétek gonosz farkasok jönnek majd, akik nem kedveznek a nyálma. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonály dolgokat fognak mondani. Tehát tanítványokat maguk után mondják. Pál bizonyos biztosra veszem, hogy ő nagyon jól tudta, hogy kikről beszél nagyon jól ismerte a különböző városokban védő atyafiakat, személyesen nagyon sokat ismert közülük, és biztos, hogy nem nevezte nevőket, itt nevükön nem nevezte, de tudta, hogy, hogy mi van a szívükben, és tudta, hogy vilakozik bennük. Bizonyára volt ennek is, talán a kapzsiság, talán a a hatalmasodás, talán az uralkodás vágja, a leuralás bizonyára voltak ö, jelei ezeknek a, a dolgoknak, hogy egy emberbe, egy, egy férfibe, egy, egy vezetőbe, akik ugyanaz egyszarbára tették a kezüket, ahogy az Úr mondja, mondja, mégis hátra tekintettek. Két szívűek voltak, mégis ö, az urat is szereték volna maguknak, Szerették volna az anyagi javakat is. Szerették volna Isten ajándékait, Isten áldását is. Szerették volna, hogyha őnek ezért hatalmunk is van, neki tekintélyük is van. De ezt valahogy nem jól tették. Mivel nem teljes szívvel követték az Urat, ahogy ő bemutatta nekik, teljes odaszállást szállást Istenben ő figyelmeztette hogy erre nagyon figyeljenek. Figyelképet mintát adott, hogy hogyan kell forgolódni, hogyan kell tenni, és gyakorlatilag a beszél a hátratekintésről a, hátra a kétszívülséből, hogy ne is reméljen az ilyen ember, hogy fog kapni valamit is az úttól. A fétszívű a szívében állhatottan ember. Én biztos vagyok benne, hogy ők ezt nagyon jól tudták és nagyon jól látták, hogy, hogy nem kapják meg az imáink, mert nincs válasz Istentől, nincs felelet Istentől, mégis bennük volt ez az igyekezet, hogy ők vezetők akarnak menni ennek ellenére is. Mégis odaálltak, hogy, hogy ők hát ezt tenni akarják. És De hát milyen dolog ez már? Milyen hozzáállás ez már az egészhez? Hogy gondolhatták ők azt, hogy, hogy áldást is fognak kapni? Nincs benne Isten jelenléte az életükben, nincs benne Isten jelenléte a szolgálatukban. És tulajdonképpen mi motiválja őket arra, hogy ezt tegyék? Farkasoknak, gonoszoknak, be, gonoszoknak mondja bálatostal őket, ő, és szinte figyelmezteti a tanítványokat, hogy, hogy nagyon vigyázzatok erre, nehogy becsapjanak benneteket, nehogy ő, ő, Tég útra meg benneteket is. Jézus Krisztus totális vereséget miért a sátánra, tudjuk legyőzte, és arról beszél az Úr Jézus a állagotatás fel, előtt, amikor a mennybe felmed, hogy jön a világ de én belem nincsen semmilyen. Pál Laposztor ugyanezt mondja, ugyanerről beszél, ugyanezt bizonygatja, láttatok ennyien, figyeltétek az életemet, több helyen mondja, hogy a saját kezemmel munkálkodtam, kerestem a kenyeremet, szinte ugyanerről beszél Pál, hogy én átadtam az életemet Istennek, én nekem nincs semmi, amivel fogást lehetett volna rajtam a sátrán, én mindenektől mentes vagyok, én nem voltam nyug az életetekben és, és erről beszél, hogy látjátok, én ezt megtettem de lesznek olyanok, akik nem így fognak tenni, akik nem így fognak cselekedni és óvakodjatok erről Pál a végén ő, amikor ott letérdelve imádkoznak és és ide jövőben van az, hogy pontosan az fájt nekik, hogy hogy mondja, hogy nem fogtok többé látni engem, hogy sírva a betérdelmei és én úgy gondoltam azt, hogy ahogy elolvastam ezt az igét, hogy tálakostól, ha tehette volna, saját kezülel tette volna mindegyik szeretett testvért az Úr Jézus kezébe, az Úr Jézus karjaiba. Figyeljetek ide, ő tud megtartani benneteket, ő tud megvédeni benneteket. Ő tud erőt adni nektek arra, hogy megálljatok. Menjetek és adjátok át életeteket Istennek. A 32-től a 38 versét olvasom most a végén. Azért vigyázzatok, megemlékezzetek arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal... Nem szüntem le könyugulatásra inteni mindenkit. Bocsánat, ez a 31 volt, most folytatom. És most atyámfiai, ajánlok titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igényének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden szentek közt. Senkinek ezüstjét vagy aranyát vagy óváját nem kívántam, sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és se velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Minden estől megmutattam nektek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá, jobb adni, mint kapni. És mikor ezeket mondta, és esve imádkozik mindazokkal egyben, minnyáján pedig nagy sírásba, Akadtak, és Pálnak a nyakába borulva csókolgatták őt. Keseregve kiváltképpen azon szaván, amelyet mondott, hogy többé az ő nem fogják látni, aztán elkísérték őt a hajóra. Tehát az, az Úr Jézus karjaiba tette Pál őket, szinte azt hangsúlyozta, hogy az teljes odaszállásnak kell lenni Isten felé, és ahogy ő építhet fel, ő tehet szivárdát, ő adhat erőt és, és bölcsességet arra, hogy megmaradjanak az Új Jézus Krisztusban egy engedelmes kell. Azt hiszem, hogy amit most elolvastunk, ezt a befejező részt a huszadik versből, ez szinte egy, egy szelet, egy keresztmetszet arról, hogy, hogy milyen felelősség, milyen kötelesség, milyen ö, szolgálat ez, Isten ember szolgálat, a test, a sátán, a küldetés, hogy, hogy mennyire, mennyire fontos ez, hogy ezekre tisztába Isten munkahajkodik, Isten elindította a te életedet, az én életemet, Ő gyújtotta meg a szövét neked, Ő szeretné azt, hogy hogy teljes szívvel, teljes élettel, neki szám, szívvel éljél, és minden, minden, ami, ami körülvesz bennünket, amiben elindít Isten bennünket ezen a, a pályán, az mind arra, arra fog hagyni, arra fog irányulni, hogy ha nem is tudja ezt a világosságot kioltani, de minden annak érdekében, hogy, hogy ezt kislákoljon, hogy ezt szinte haldokoljon benne, hogy, hogy állandó rettegésbe érjél, hogy, hogy kialszik, és ezért kell, és ezért nagyon fontos az, hogy, hogy teljesen adjuk át Istennek az életünket a szívünket. A, az Istennek átadás azt jelenti, hogy hogy ki hordog, ki viszek, minden akadályt, ami akadály az engem abban, hogy Isten ne fáltadjam az életemet. Hálapostól úgy mondja az Úr Jézus Krisztust a biztonságodról, ő szólítja én, hogy az ő edényjen ő, az ő. Ő bölcsességét, Isten világosságát, Isten szentségét, Isten lényét, a szent szellemet akarja ebbe az edénybe vele helyezni, és erről beszéljük rának aztól, hogy ennek a, a a kihordásnak, a kidobálásnak a, a, a történeteit mondja el, hogy én megüresítettem magam, hogy én átadtam magam, és és hogy én, én nem sajnáltam semmit, még az életem sem drága. Bizonyára szembesült pár azzal, hogy, hogy mennyire akadályoztatva van mindenben, és érdekes módon őt választotta ki Isten arra, hogy, hogy bemutassa ezeket a szenvedéseket. Milyen dolog már az, hogy, hogy elhívott engem az Isten, és milyen dolog már az, hogy, hogy bár ez a hatalmas Isten hívott el, és, és az ő szolgája vagyok, mégis szenvednünk kell, mégis ilyen szinte ilyen alapokat rak le, hogy, hogy figyeljtek gyerekek, ha utánam akartok jönni, vagy ha Jézus Krisztus tanítványai akartak lenni, nem igaz az, hogy heti lesz minden, nem igaz az, hogy, hogy, hogy, hogy sima és, és hogy mondjam, elegyen megyet úton fogtok járni. Az igaz, hogy én veletek leszek, az igaz, hogy én megsegítelek benneteket, de óriási feladat várlátok. És hogyha mi ezt komolyan veszük és komolyan elvisszük, hogy milyen útra vállalkozunk, milyen útra hív bennünket, Jézus Krisztus, akkor, akkor gondolkodjunk el azon, hogy mit vállalott, milyen, milyen feladatra vállalkoztam. Eszembe jut az a történet, amikor ö, óriási hadsereg ellen, mint Izrael, és mondta a Dávid, hogy ide figyeljetek, hogyha gyávak akkor most mondjátok meg, forduljatok vissza, mert... Ö, Jobb kevesebb emberrel mennem a csatába indulni a harcba, nincsen ilyen, ilyen félszívűekkel, hogy hátha győzünk, mert nem tudok, mit kezdeni veletek. Inkább menjetek vissza, inkább forduljatok vissza, és, és majd én megyek azokkal, akik oda szánt szívű emberek. Talán valami ilyesmit akar mondani Pál, hogy mire figyeljetek. Ez nem fog menni félszével. Ide figyelj, ha nem adod át az életedet, ha nem számod oda az egész lényeget, Isten követésére, ha te nem teszed, úgymond az oltára, az egész életedet, nem fog sikerülni. Látod, én oda szántam az életem, én oda tettem, nem kívéltem semmit sem magamban, és mégis ilyen. Ö, dolgokat mond nekem a Szent Szellem, hogy, hogy rapság, nyomorúság, elnyomás, nehézség fog várni rám. Ha nem adod át az én életedet teljességgel nekem, én példát adtam nektek, megmutattam. Azt hiszem, hogy ha valaki az ott jelenlévők, az ott élők bizonyára szembesültek, látták vállalostót, hogyan él, hogyan dolgozik, hogyan imádkozik. Pálakasztor nem a levegőbe beszélt, ő elmondta mindezeket. És elgondolkodtam azon, hogy, hogy, hogy ha az ilyen izgalmas kaland, ha az ilyen izgalmas, ilyen valóságos dolog az, hogy Jézus Krisztus hív engem, kiválasztott engem, elhívott engem, ha azt mondja rám, hogy én is a kiválasztott edénye vagyok és hogy, hogy felelősség terhel engem a testvéreim felé, hogy is felelősség terheli, mit kellett átélnie, mit kellett tapasztalni a Pának ahhoz, hogy mindezek ellenére azt mondja, hogy de én, én követni foglak téged, van. Bizonyára ö, Kellett lenni előzményeknek ehhez, hogy a pálestő döntését ő tötét, tökéletes komolysággal tudja vállalni. Amikor beszél arról, hogy elrakottatott a harmadik évi, és ő hallott és látott olyan dolgokat, kimondhatatlan beszédeket, amit embernek nem szabad kimondani. Ha ő tudott teljes életét föláldozva élni Istennek, akkor kellett látni, kellett uh, bizonyságot nyerni a felől, hogy uh, nem egy uh, uh, eszmét követ, nem egy, nem egy előírást követ, nem egy, egy, egy megfoghatatlan valamit követ, hanem, hanem arról te bizonságot igenis, hogy Jézus Krisztus él, igenis hogy a Szent Szellem betölt, igen, és hogy Isten megújít, és hogy olyan, olyan dologra hív, ami, ami azt hiszem, hogy, hogy mindennyire többet ér. Érdemes érte az életemet odaadni érdemes érte az egész életemet odaszámolni. I'll say I got